Paul Hansen har det dårligt. Han ligger i sengen og vil ikke noget. Hvor længe har han haft det sådan? Han har haft det dårligt i tre, fire dage. Men i dag er det virkelig slemt. Han vil ikke spise. Han vil heller ikke have noget at drikke. Og da jeg kom til ham i morges, havde han tisset i sengen. Det plejer han ikke at gøre. Nej, han plejer altid selv at gå på toilettet. Det undrer mig også, at han ikke ringede efter nattevagten. Ja, det er underligt. Har han feber? Jeg har ikke taget hans temperatur, men han virker ikke varm. Jeg synes, du skal bede en af sygeplejerskerne om at kigge ind til ham. Ja, det gør jeg.